Vi står nu på en av landets bäst bevarade torganläggningar från den svenska stormaktstiden. Om du tittat noga kanske du på en del ställen i stenläggningen sett ett antal stenar med siffror. Torget har ända sedan 1600-talet varit marknadsplats och är så än idag. Siffrorna är helt enkelt markering för platser där de olika handlarna fick och får hålla till med sina stånd. Förr var dessutom torghandeln uppdelad i kvarter så att Västgötaknallarna, liksom läderhandlarna, krukmakarna, kötthandlarna, bonhandlarna och så vidare hade sina egna kvarter. Vi ska nu se närmare på några av byggnaderna ut med östra och södra delen av Stortorget och vi ska börja med att vända oss om och blicka mot den stora gula byggnaden direkt till höger om domkyrkan som är stadshuset. Byggd på 1830-talet, ursprungligen som lärverksbyggnad för pojkar. Och från början var den här byggnaden bara två våningar hög, men höjdes under 1860-talet. Du ser att fönstren på andra och tredje våningen skiljer sig åt. Nu vänder vi oss tillbaka och tittar på byggnaden vi står framför, som är prytt med kung Karl 11:s namnskiffer. Det här är rådhuset, byggt i holländsk stil. På samma plats där det gamla rådhuset byggde i Timmer låg tidigare. En byggnad som hade flyttats hit från gamla staden in vid slottet. Men när omgivningarna kring torget började bebyggas med stenhus så var ju befallt från högsta ort lät man i slutet av 1600-talet uppföra också rådhuset i sten. Rådhuset var ju vid sidan om domkyrkan den viktigaste byggnaden på torget. Rådhuset är välbevarat och ser nästan ut som på 1600-talet men bara nästan, för huset var tidigare försett med både balkong och klocktorn. Huset till höger om rådhuset slutligen kallas skämtsamt för synagogan, men har aldrig någonsin varit religiös samlingsplats. Ett tag låg här stadens första egentliga brandstation. Sen höll köttbesiktningsbyrån till här, och det är nu vi kommer in på namnet synagogan, det var alltså här som bönderna fick sina besiktigade eller synade för slakt och det tillsammans med det något annorlunda utseendet på byggnaden gav namnet Synagoga. Sitt lite speciella utseende fick byggnaden för i samband med ett kungabesök på 1830-talet. Bakom fasaden döljer sig ett korsvirkeshus.